قران محترم واریدونکو د مولانا زین الله سید دوره تفسیر و قران دا 84 نمبر کې څټ چې په مسجد امیر معویا محله خټک سولډیر کې 5 سپتمبر 2008 کې شمیره د دیل میلاد او پټه ساتي اشعاری توحید سنت 61 اینڈ سیریز مارکس دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزدې مین ټور چنګیرا روډ سوابی پروپرایټر انور توحیدی موبائل نمبر 031 ستاون دس ایک سو چو بیس الہی عبدکالآبق اے اللہ استانا تختیدن کے بندہ استانا تختیدن کے غلام رجع الہ بابکا استان در تراغ لدی اللہ وبل در رات عبدک العسوی رجع ال الصلو یا الله ستا نا پرمان بندا روح ترا غلیدی عبدک المذنب اتاک بالعذرا یا الله ستا گنا گار بندا عذر پیش کیا یا الله بیا بنکم ته می ډیر خفق کله فاقب انی بجود بجودی کا وتقبلنی بفضل کا یا الله ما خپل کرم سره ماپ کی ماغفرل بدل ترا ماغ کې وانظر اليا برحمتك متا ده رحمت په نظر سرو ګور الله مغفر لي ما سلپ من الذنوب سمدتاونا الله پر لي ما سل نو به يا الله زمات الله زما تیرشیوی گنا کے او له ماف کی آئنده زما دو گنا اونونه حفاظت کی فینل خیرہ کلهو بی ادیکا یا الله خیر تولتا اختیار کی دی وانت بنا ر اوپر رحیم او تو په هر حال کې مهربان او کریم ذات الله زما ظلمنا اعظم گنا حنا ار سماف کی الله ډیر کریم ذات دی ټول به تبو با سو کرے بیا خاط کر رجوع توبو میاشتا ثم ان ربک اللذینا بیا رستہ د فردا کسانو شملونه کڑی نا کارا پینا پو ایتیا سرا ثم تابو بیا گرتی توبه تپد دینه واسلهو درت کو عمله یکینن ربطا پزدینا خام صاحبهم کی رحم تو کے ساتھ دے ان ابراهیم کان امہ یہ او ابراہیم علیہ السلام امتان پیشوا مقتدا ابن قتیبہ معنا کی معلمن للخير دا خیر خودون کی وا ان ابراہیم کان ام علیہ السلام ایک کامل امت او ذات امام او ہادی او پیشوا او چې تنہا دا په ذات کې تمام صفات او کمالو چې هغه پوجدا پوجدا په امت کې جمعيہ څنګه په امتونو کې پات کم جمع وي اغه ټول په ابراهيم عليه السلام کې جمع زكوات امت وي زك ليس على الله بمستنكر اي يجمع العالم في واحد قالتا لله ثابتائك اون کې الله اني پاک لتوحيد هو اني پاک لغو پا توحيد ولم يكن من المشركين او دینو د مشرکانو نه ابراهيم عليه السلام اوصاب بیانوي شاکران قدردان او د نعمتونو د الله ای تباحو ورکلیو دلاره الله او توفیقه ورکلیو دلاره نیری وا اتینا او فی دنیا حسانا ورکلیو موږ دنیا کې دلا حسنتان اخو علی پاخرت کې بری صالحانا ثم او حینا الایکا بیا موږ وایو کتا اتا ان انتبع ملته ابراهیم حنیفا چته تا بیداریکوا د ملت د ابراهیم علیه السلام حنیفاج توحید والو و ما کانا من المشکین او دینو د مشرکانونا انما جویلثبت یقینا نو مکرر شی او تعظیم دا ورته د خالی پاکستان او چې اختلاف وکړیو پدې کې او یقینا نن رښتا ها ما په فیصله بو کی پمې ددې کې پر د پاسو تاسو کې د دې پاکي اختلاف کړیو ودعوا الى سبيل ربك بالحكمه د دې دی نه اوس ترغيب ورقي د دعوت دا دعوت آداب مقصد د دعوت طریق د دعوت نتیجه د دعوت دا ټول ذکر ګي و ودعوا الى سبيل ربك رب بل لار درب تا تا بالحكمه په حکمت سره حکمت څه ته وي حکمت دي ته نو چې ته خبره کول مولګه خو حکمت دي ته وي دا حکمت عملی دا حکمت دی ہوئی تفسیر کبیر کی ما مرادی ہوئی العلم عل والعمل والبیان العلم عل والعمل والبیان علم عمل او بیان تو منکلی کیا وفیس سے بو دیر بہترین انسانو الله پاک تبلیغ پا محنت کم دیر لگو لیو یو دیکی یو علم بیان کاؤ دی حکمت مانے ہو کاؤ ادعو سبیل رب کبیل حکمہ حلان کې خو کافي او تبليقم ډېر پيش پيش قرباني ډېرې کړوې د دې کاله لګول مخکم او دا دي آیات تفسیری یو نو ورده چې حکمت څه ته وای علم عمل بیان ته ته مسأله بیان واطه حکمت سره نو حکمت دي ته وي ته مسله معلومه کا علم پیوکا عمل کې راول او بے بیانوده حکمت دی هغه دا هغه به سترګول کله لور ته چي ته او, آو علومه حاصل کو او داری اوز بیادا اللہ پلال کی پکال کې چلی نو حکمت دیتا ته علم عمل بیان او دعو ایلا سبیل ربک بل حکمہ دلائل اقلی نقلی کلا اقلی تلیل بیان ہوئا کلا نقلی تلیل بیان ہوئا دیتا ہوئی حکمت دانا چی خبر اگل مول کا بس چی خلق خفا پی نشی او دعو ایلا سبیل ربک بل حکمہ بلنکو اللہ عرض رب ساتا پا حکمت سرا او پنسیت خی و او جواب که و دا دید خبرو و جا دلی نوبت شي نو پخې طریقی سرا اینا ربکا هو اعلمو لیکن ان ربستا خپوئی گی پاغچا دو اللہ چی گمراشو دنیغی لارینا او الله خپوئی گی پس ملار مندون کو و این آقب تم کتاسو بدلاخ لے نو بدلواخ لخو پدونم ایک دار سا جسونت تاس رضی یا پیشوی خوا کتی چی ادبو پڑکا والی و یو کنزلی د لکڑی تم دوا پړهګه یو کاندل ولکو لشي خو کستا کاندل د لیکسيواش یاد په کلیجه لګه سخته یا په دو دوا پړکونو کې لک تیزواله رالو بیا ته موjre می نو غوره خبره دارته معافیکا الله فرمای فاقبو بدلو اخله په مقدار د هغه تکلیف ته تاسو را درکلی شوی او ته بیا تول کینو چې څنګه اندازي سره ته درمنشي هغه مر اندازې کې درمن کا ولا سری ته تسلیو کها کله کل انسان سر ظلم دیاتی او دې خپه شي یو چې اوس پیور ملګرو مرکان ولا دا تاوم داش نو الله دې بد دي در کومه ما او ما او قبتم که سوره تاس رضیاتی شوی دی ولا ان صبر دم کتاو صبر کوي نو لهو خير للصابرین دا بغوري صبر ناک او توسبر او صبر کوا او ندی صبر مگر پیندات د الله سره ولا تهزن علیهم ته مغم جنکی دی فوجنا او تمکیه پتن سیا کی دا هغه sene يمکورون چې دي کوم چلول ان الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون دا عيده بشارت ور کوي تاسره بد الله نصرت خاصه او اي د اي چې پتا کوي او احساني ان الله یقینا الله دا کسان سره دی چې ریګي د الله نه او هغه کسان چې دوی احسان کوونکی دی نو دی صورت نحل احیر کی ذکر کو تا پتنگ سیاکی مگی گا دیستا خلاف مکرون نکویا پتتا خلاف پراپیگنڈ کی اترازو نکویا ورپسی صورت کی ذکر کهیا چی تا تنگی گا ماو گو را داشمانو سیلتا دی بوزن مڑا پا صورت نحل کی عدلہ متنویع ذکر کول ایل مکی صورت دی فنزول کی پنزوستم نمبر دی نازل شوی رستو د صورت قصص نا و ترتیب د سوراتونو کې علسم نمبر دی ورستو د سورته نحلنا ربط او مناسبت د مخکی صورت سره په غړو جوه باندې دی هر کله چې مخکی صورت کې ذکر وکړو اتا امر الله د الله د عذاب دراتلو تذکره او ثوابيات بیا تخويفات بیان شو نو سورته بنی اسرائیل کې اول دلایل ذکر کړي په مسلې توحید باندې او بیا د عذاب دراتلو باغی تخویب ذکر کړي یا مخکې صورت کې د عذاب تذکر او شو نو په سورته بنی اسرائیل کې ازباب د عذاب ذکر کړي یا مخکې صورت کې د دنیای عذاب ذکر وو نو بدی صورت کې د اخرت بیان کړي یا صورت نحل هغه ختم ک په بشارت باندې مطلب سوره بنی اسرائیل اختتامم کوي بشارت باندې یا سوره نحل کې د اصحاب الصبت اجمالی بیانو وکاو سوره بنی اسرائیل کې د اصحاب الصبت بیان او د بنی اسرائیل شريعت ذکر کړي یا مَخِ صورت کې ذکر وک او صبر صبر کوا مخ کی صورت کې ذکر کو او بیر صبر کوا ولا تکو پی په ک مما يم کورون اورم تنگوا اعتراضات سره کله کله لږ تنگ شي د دې صورت کې لیکر کله متنګوا اعتراضات پتاګي کی چکر در کوم بره معراج تری بوزم یا مخ کی صورت کی ذکر رکو جعلرکم السمع والابصار والافعدہ سور بن اسرائیل کی ذکرکی ان السمع والبصار والفوادہ ندیگو گن اس ترگو او دیڑ بارکی بتپوس کو لشی انتیازات دا صورت, دا صورت دا صورت ممتاز دی فواقع دا میراج باندے دا صورت ممتاز دی فائللی 4 باندې دی کې څلور علتونه د نزول د عذاب بیان شوی دي په دې صورت کې 25 اوامر او نواهی دام بیان شوی په دې صورت کې د انسان د احترام تسکرم شوی را حاصل د صورت فائللی 4 سلور علتونه سلور اسباب ذکر کړي چدیس لورو کارون سره عذاب نازلیگی <تصفيق> <تصفيق> اول انکار د توحیدنا دا سبب دی د نزول د عذاب اول انکار د توحیدنا دا سبب دی د نزول د عذاب دویم انکار د مورجساتونا دا سبب دی د نزول د عذاب انبیا د کلی لايستا دا سبب دی دا عذاب د نزول استهزاء انبیاو پوره دا سبب دی د نزول د عذاب احادیث د معراج دا تقریبا سلور سلوه احادیث دي د معراج بارہ کې احادیث دا حد تواتر ته رسیدلې دي دی مدینہ انکار کول دا ذنبیقت دي او دا معراج نبی رسول سلام چې پورته اسمانونو ته تلې دا په حال د دا بېداري کی او د روح او د بدن دواړو سره واخله دا کډیر خلک وی دا روحاني روحاني طریقې سره تل او باذ وی دا خوب کې تل او نو خوب کې تل او یا روحانی طریقې سره تلو نو بیا خو دا خو ارثوک دا سکی دي شی بیا خو خو ورسله لې دا په حقیقت کې تلو ذکر د اسرا دا بوتلو تويا سره دا روح او د بدن دواړو لکه اسره به اهلیکا بقطء من الليل راضی او عبادت معنا مفسرین ذکر کوي عبادت څه ته وایي عبادت حسر روح ته نو چې الله روح بارا بوتللو عبادت روح او جسد دواړو تویرو سبحان الذي اسرا بعبده ليلى او کله چې هرکل دا ابو سفیان نا تفوسن کل د نبري سلام بارکی پدانا بيره سلام باركي ټوله خبره رشتیا کولی وېsene چې دا هيراکل بیا وي چې ګور دي د روغ وې ربو سپيانو دا اخر کې دا یو خبره پهږي چې یو د شپې په لې سات کې برست باندې ته لې چلو هغه چلو ته دا پدانا وخت کې هيراکل سره دغي را خپل مولانا سټو اگر اود دې خبرې زم گواہی کوم په شپه د بیت المقدس کې او زمہ دuties دا موهابه بیت المقدس ورونه بندول ما ټول ورونه بنګ یو ورته پکېرانم باندې ګینال ډېر زور مې ولا ګور باندې ګینال دمه دا غه نه مزدوران را جمع کو ګلکاران را جمع کو هغه وی دا جوړې ده پنځه چت نازي سار بو سره ګورو او زه سار را لما بیا دروازه برابر وا زه پوجم پیغمبر کته سو ګره کو شوی دی سبحان الله و اسرا بعبد ه اګه یو سرويزه ما اقلي نه مرشي په لګي سکه څنګه یې لارو لسمانونو ته سفاري وکړو دا خدای الله په قدرت اعتراض دي اولن سين سمدا ته ايجاداتو کو چې ګوره خلق په مه ته او اقل داغه عقل مني خلک په مه ته ختي شي نو الله پاک پیغمبر بر اسمانو ته نشي بوتلي ساري پليټ کینی نو پسې کندولو کې دړي پي زم او اتم چت توفيدي څه له سوي پليټ کینی او بٹن دباو کې نو بس لاسکن تیرشیوی نی پا سکنڈونو کی دی لسم و اتم چطہ براو خیجی نو چھ مخلوقی اعدادی ایجاد کولی شی چھ پا سکنڈونو کی سارے اتم و لسم دو لسم و شلم چطہ خیجی پا سکنڈونو کی نو اللہ قدیر و مقتدر و قادر ذات دی اپا لگ ساتھ کے بندد آسمانو سیر پی نشی کولی بے شک کولی شی پی سبحان اللذی اثران بی عبدی ہی زکا واقعا دا میراج دا موجزاو آ او کدا خوب یا روحانی تا بھی کسا را تگو نبیادی مشرکینو احتیزاو لیکولا اید دا دیلا سووی دے اولے وی زکا خوب کو اگی پی جندو اصرا اصل کی دشپی بوتلو تا وی او میراج برخ جول دا مسجد حرام نا مسجد اقصاب و رتلل دیتا دام مسجد الحرام نه مسجد اقصا پور اتلل دام بتاور معجزہ دیتا اسراوی بیا اسمانونو تب اتلل ابو راق با اتلل دارنګ دا دیتہ معراج وی دام معجزہ وا دلته مسجد اقصا پور ذکر دی دا اغا تل بیا صورت نجم کی ذکر شی و النجم اذا ہوا سبحان الذي اسرا بعبده لیلا اولی ذکروں کو موجزہ پیغمبر ذکر گئی پیغمبر بانی شیلو نہ گئی سبحان اللہ پاک دے فاللہ اللہ دے اعتراضاتوں نہ پاک دے دہر عیب و نقصان نہ پاک دے فقط چاہر اعتراض حق نشتا سبحان الذي اصرا بے عبدی ہی لیلہ صورت کے دیان لد اسمہ حسنہ سبحان اللذی پاکدہ غزات لرا اصرا بے عبدی ہی چ بوټلو خپل بندا د شپې پیسې کې د شپې پیسې کې بوتلونه من مسجد الحرامې د مسجد حرام نام ال المسجد الاقصى مسجد الاقصى تا الذي اباركنا حولو چې مونږه برکت اچولېږي چا پردا وېنا لیدوری من آیاتنا دغه پارا چو خو مونږه د دتا دنو د قدرت زمغنا یقینا الله ورو دین کې په لیدونکو ذات دی وا اتینا موسی ال کتاب ورکل مو موسی علی سلام له کتاب ذریه من حملنا ورپسې آیات کې وایي اے آغا چاپ آجا چمو نوح علی سلام سره کشته کې سوار کړو د دې آیتونو ظاهري طریقې سره سره سره به اډو معلومیږي نه مګر کوي الله تبارک وتعالى خپل بندد شپې بوتلو د مسجد الحرام نه مسجد الاقصی اتا ور پسې موسی دا کتاب ورک اے اولاد د هغه چا چې منلوړې سلام سره تشته سوار کړو حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت الله علی اغي رب ذکر کړي دا سبحان الذي دا داوره توحید دا پاکي الله رضا الله دا هر کس ما عیب نقصان نپاک دی ولي ور پسې دا اغي دا اس بار دفا را معجزت اسرار ذکر کړي الذي اسرا بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى انه هو السميع البصور دا پی دلیل اقلی دی اور پا دیکھ مسئلہ دعوال توحیر بانده او گورا موسیٰ السلام نے پی دلیل اقلی دی دا مسئلہ غم بیان کرده و او نوح علیہ السلام اے اولاد نوح علیہ السلام پا دیکھ ام ترغیب توحید ورکی انہو کان عبدا شکورا تاسو نکو نوح علیہ السلام اغا توحید والا تاسو توحید والا شئی سبحان الذي اثره به اب لله پاکېده غزات لرات چې ب دو بندا لیل پهې سکې د شپ نه د مجدې هر امنا مجدې اقساات الذي اغا باک نه حالولوو چې براقت اچولې موغیر چاپیره داغې چې وه مونګه دله د نخو د خو در دمونږ نهیکېلهړې دونکې دونکې زیات دی او دې ناخلی په داوره باندې. واتئینا موسیل کتابا او ارکڑی امونگا موسیلی سلام ته کتاب او گرزو لیمونگ دی کتاب لرا ہدایت دفارا دا بنی اسرائیلو مسئلہ په کی الله اللہ تتخذو من دونی چې چی منی سے سیوا زمانا وکیلا بلکار ساز زرریت من حملنا اے اولادا دا آغچا پا تاسو میں انعام کرے ہو ستاسو نکنو علیہ السلام ا메 کېشته کې بچکړې و دريندا ستاسو نیکو نو عليه سلام توحيد والو مخالفت کوي اي او لا دا د اګهچا چې موږ سوار کړیو دنو عليه سلام سره نشکرې مو کوي انه کان عبدن شکووا يکنه ديو بند شکرګزارو وقذنا الی بنی اسرائیل اوس حال د بنی اسرائیل ذکر کوي او کې مسله توحید أغینه ومانلې نو الله تبارک وتعالى باغی باندې ظالم بادشاه مقرړ کو وقضینا الٰہی بنی اسرائیل او پسلاو رولې عموم بنی اسرائیل ته په کتاب کې لا توبسدنا فیل ارض کې تاسو بها خامها فساد کوي پمز کا کې د وکره تا ولتا اولنا اولون کبیا او لوی بکره فلوه لوی سرا اذب لدوی لوی کوی تکبر بکای فاذا جاء وعدو الهما هر کلا چراغ داول فساد داوی دواړو حال د بن اسرایلو مثله نو منلی ذوکراته مخالفتو کو الله به ظالم بادشاہ مکرر کو هر کلا چراغ داول فساد داوی دواړو اولی گلم پدی ذم بندگان سخت خلالت دیار نفاجسو خلال الدیار ورننا وقتل دديده کورن میاستا هغه جادوکیان د کورن تعالی شی ور لواغسته ديزته ورتهو کې د کورن او شړل او دا عذابخه وکانه وعدم مفوله او دا دوا پوره کړی شه سو مار دتن رتا بیا واپس درکه مونږ تاسو ته غلبا پدوی او امداد مونږ استاد پمالو پا نو پاولات سره وجعلناکم اکثر نفیر او غرذوله ممتاز ډېری والا بیا تاسو باندې مونږ یستانو کو نو تاسو بیا په تاسو شو رو نو بیا پدی باندې بختی نظر مسلط شو او دانه ظلمونه په او کو مخونه ولا ورانی جاړ کو اینا سنتم اه سنتوم لیان کو سی کوم تاسو احسان کوي نو فیداد احسان تاسو ځان د پاره دا این آثامتوم آثامتوم لئن فسيكمم کو توحید باندې کلجوه نو پیده تاسو زانده پاردا وین اساتم پلها او ک تاسو بدی کرے شرک پلها او بال پ تاسو لري فاذا فا جاء وعد الاخرہ چرکر رالا نترو نو... رستا... دروستاني پساد لیسو او جوکم چوران کې مخون استاسو دا سی ظلمونه و سرکل چی مخونه و کو یاستاس و مشران زلیلکو ولی یدخلو المسجده او دیده پارا چی داخل شی مسجدتا کما دخلو اول مرم لکه سنگ چی دید داخل شیو پرنبه پیرا بانده ولی اتبرو ما علو تدبیره او دیده پارا چې تسنس کی ما علو تدبیره چی وسیعوشی پر تسنس کاولو سره چیز دیر کې نوست دا نو دوی تس نسکا عصا ربکم ایرحمکم نیز دیده تاسو ساسو کې کی پتاسو اخیری پیغمبر براولی جی و این اوتم کتاسو را گرد پساتا نو ادنا نمونگا را گردو سزاتا و این اوتم و این اوتم خیلی <تصفح> وَلَنُغَطِّم عُدْنَا كَتَاسُ وَرَاغِرْدِ فَصَاتَا نُغْدْنَا مُغَاغِرْدُ سَزَاتَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا او ګرډولېم جهنم کافرانو لږیل خانه إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ يَكِنَ نْدَ قُرآنُ یا د دا کوي هووده کو یا د اغلارې چې ن غ لاره ده یا دا مسله دي کتاب دا بشر و بشر مومن نه او زییرې ورکې ممنانو کسانو ته الذينه یا مونه سوالحاتې آکسان چې مل کوی کو چې دیله د اجرن ک كبيرره اجر لا یمنونه بلاخه۔ او هغه انسان چې مان نر وړي پاهيرات او او تذنا لو ما زابن الیما تیار کړی مونږ دی لا آزاد در ناګ واید اول انسانو بشری دعاوو بالخير او غواړي انسان بديل را پشان دعاوو ته رو د خيره کسون د خير مختلفه کاری نو دي دارنګي هغه شر غواړي وکانه الانسان عجولا او دینسان تلوار ګر وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِي او گرزو لی مونگا شپا و رض و دلیل و توحیدو دا شپا ام دا اللہ را توحید نها دا او دا رضم دا اللہ را توحید نها دا فَمَحَوْنَا آيَتَا اللَّيْلِي نو مونگا خطمو او گرزو مونگ دیلرا آيَتاً نها ری اگا نخدو رضی مبسرتن رناوالا دې تته د دپاره چېلهټ حَلَال رِزَق ریزق د سُنَا په عَدَدَ رستاسوونه والې تمو او ددسینی نه ورې تعمو او دې دپاره چې وَهَرْ پوژې پهشمار د کلونو د هیصبه وکلله شنووهر یوسییده فصلناو تفسیله موپرهوه دا سره بیان الذمناه مونږ لازم کړه أغسرا توايره عمل دا هغه پغړاړه دا وکی هر انسان سره دا هغه ملامل هغه پغړاړه کیلا پایکلی کلکی کی کدی خک یو کدی بت کئ کدی جوات توخور کئ کدی حجری توخور کئ و نوخرج له يوم القيامه کتابا اور او به سوندله پرده په شکل د کتاب کی یلقاه منصورا مخامخ بشو و سره منشورا کتاب بخوروري ته تبو بي دي سي اقرا كتابك ولولا اقبل عملنا ما كفا بنفسك اليوم عليك حسيبا پورا ديستا نفس نرده پتا باندې حساب کو انکي فمن ابتدا جاءت هدایت حاصل کا يکينن په دې ده هدايت ځان د ده ومن ذو الله سوق بي لارشو فانما يدل عليا يكنن وباله گمراه په د باندې دي په بل چس بوج دي زکواله تزرو واذراتو ازر اخرى بوج نشي وړي دبل چا وما كنا معذبين او موږ نه یو عذاب ورکون کی تدي چرولې وما كنا معذبين نه یو موږ عذاب ورکون کی حتا نو پا قرآن که دا قیامت ذکر راغلی تی قیامت طرح دا جزا نو چې اللہ چی پیغمبر مونتا دا سر راغلی نا دی دا غا حادث مونتا پارا حجت نا دی دا غر رلی شوی دی نا نو بیادا دی آیات سا مطلب شو چیزا قرآن منم و حادث نم منم وما کننا معذبینا نو یو منگا عذاب ورکو ان کی تردی چولی کو پیغمبرا ویزا عردنا چکل منگا اغوارو چهلا کو ی امر نا نو امر نا مونگ حکمو کو پائی که دا توحیدو نو دا نا فرمانیو که نو بس اکلیو علمون حلاکو یا دم امر نا مطرفی ها مونگ کو اغا مالدارو لرا یو علاقہ که اللہ جزا عذاب راولم اطول خلق د سیل میں مالدار کم نو بیا د مالدارو سره ازباب دا بیدینے دا بیحائی ډیر دیریو سارا دینا فرمانی شروعو که نو بس اللہ جزا ما ع فپس اقو فی یادینا فرمانیو کی پاغه کے فحق علی ھل قول و صابچی پای باندو او وقان لاغنا من القرونه اور دې حالات کې موږ دقومونو په دنو سلام نا ابو هرڅه په ګراو نو ربو بندګانو خبردار دي دونکي ذات من کانو یریدل عاجله سوچي غوالي د خپل عمل سره اجلنا له تیه مان شال من نو له چېصبحپ په بدله د عمل کې دنیا غوالی نو زونیا چې دڅونه غوالی اغ له ورکم او چې و غواال هر چا ته رکم نه ا جلنا له د نهمون په طلووان سره ورککو په دنیا کې مع نهشه چېڅونه زمونږ کوئ تویته منناگانانې بیا هم نهپور کې اولی من نې د چاه چې مونګ غواړوما جنا لهجههن بیا اوګ زموندله جا ن دی له داخل شي. بت سی اورتن ایشوی و من اراد الاخرہ سوچږवाडी اخرت د اخرت بدل غوړي و تعالیها او کوشش کړه غیره لپاره مناسب کوششو سنت طریقې لټی پداسه حال کې چې دی ایمان ولادي ف اولائک کانسا یہم مشکورا خدا کا سان د دې کوشش د قبول شوهه کلن مدو او لای وه هر یو لرا هر یو سرا امداد کو منگا ها اولای دی دنیا پرستو سرا و ها اولای دی دنیا دارو سرا دی دیندارو سرا من غطواء رب بکا دا بخشش در رفز دی او ندی بخشش درف رفز تا بند پلی شوی انزور کیفا فضل گولنا او گورا سرنگی غراوالی ورکڑی منگ بازو لدی پا بازو او خامقا اخرت لوید در جوالا او لوید پایدبار د فضیلت سرا لا تجعل مع الله اله اخر او حدیث نه ماکل عذابون تذکری او شوی او حدیث دا نه داش امور ذکر کای چې سره عذاب د فخیږي او حدیث نه پنځیش امور ذکر کایو 25 امور سه او سنواهی لا تجعل مع الله اله اخر آ. ایت نمبر 40 پورې 25 اوامر ذکر امور ذکر کای پنځیش امور پایګه س اوامر او نواحي نو ټول کې اوامر او نواحي را جمع شي ف۲۵ بتی جوړ شي او کاله ته په سهي ټیم باندې که شي کنه د پنځېشتو کار په عمر کې د نه کې جوړیږي رسوار لسه کار په عمر کې الګ توادو کو نو کال کې رتل بچي اوسو نو ورپسې چې بچي راځي د رسوار لسه کال شو هغه بیا وادو نو دا رنګي ندی په دې 25 24 ساله کې اغانیفه جوړيږي دا 25 عمره دکا چيني کشه خلق به تانه مشورېخ دې مرا لا تجعل ما الله اله الاخر لا تجعل لا تجعل مگر دوا الله سره نو خدا یا نو لمبنه احم مسالوك ور الله بهواز منه الله سره بل شریک جوړنه کې او قال الله سره دبل سو شریک جوړک فَتَقْعُدَ تَبَكِينُ لِشِي بدوِي لِشِوِي شَرْمِ دَلِي وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا إِيَّا هُو او پیسا لكو لرحبستا جو ما خبره أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا إِيَّا هُو عبادت بنا کوئ بغیر داللان دبلچا عبادت با یوازد اللہ کوئیو وَبِالوالِدِينِ احسانا او قو عباد مور پلار سرح احس د مور پللار سره خ مور پلار خپ نه کې او حکووب دوالی دی نوقرآ ځې په زیکر کو ځکه دا ډیرونېامد د موره پلارو د موره پلار چر ته خپ نه کې چې ناخ د کې او بیا مور سره پ جګشي نا او بل احسانا او کوي د مور پلار سره احسانا صورتې لقمان آیت نمبر چاو د وګورئ سوره آیت لقمان یہ 28ما نمبر 14 ولقد اتینا لقمان الحکمہ انشکر للہ لقمان حکیم ذویتا وصیت نصیحت کیا و ذکر کیو ہے اس قال لقمان لابنیه وهو یعظ یا بني لا تشرک باللہ ورصی و و سوین باللی دې او هو حکم د انسان ته د مور پلار سره د یحسانو چې مه پلارسا به سان کوي یا مور پلار به نراتو نسکووني لی حت اموه پورته کړړې د لره مور د په کمزوري حال په بل کم زورې حال سې خپله کمزوری وه سره د ګر زول دا کم زوروری وه په فص هو جدا کول د پونه په دو کاله کې تو دے مور اپلاد سرطہ احسان کوا او قطالت د نے پکار کسا حکم مکن بے ممن وصاحب ہما فی الدنیا معروپا دنیا پکار کې خمل گرتیا کوا جسمانی خدمت کوا مالی خراجات پورا کوا دارن جی احقاف آیت نمبر 15 رو گو رہے سورت احقاف پگیشتم پارا پی لسم نمبر آیت سوره احقاف پنځل لسم <سؤال> نمبر آیات او سوینل <سؤال> انسانا بوالدایه افسانا مون پوه کوم کړی انسان تا چې دا مور په لار سره به احسان کیا مور په لار به ډېټه اوس کوندی ولي مور په لار آداب مور په قدر او عزت قرآن ذکر کړي مور را او سوینل انسانهوا د سان <متشفان> نن ډیر مکدار په سروس سر غجری د اوات د لاسه داې ازګرکو اګ لګ ګر کې چراې داستا د خپنه لاسه تا د خپل دووروجته پوران لاس کې ورکې وه او سول انسانهواې <متشفان> د افسانه حت عاممو پورتکلی د لره مورده دوه په تکلیب سره او زی ګولی د په تکلیب سره ور تکاول د د دا په اوله پرې کول د دویرش میاشتې دا دی بیا ورسره د انیتا وبلغ 40 سنه ورسې سلويخ تو کالو تا د دواګان غوالي عنقبوت ایت نمبر 8 وګوره سوره عنقبوت اتم نمبر آیات شلمه پارا سوره عنقبوت اتم نمبر آیات وَهُوَسْوَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا قرآن کی جمع کا الله سوئی دمور اپنا اربار کی وَهُوَسْوَيْنَ الْإِنسَانَ بِوالِدَيْهِ حُسْنَا نمور اپنا تار خطال ری رستر ما تبا اللہ بچیرہ کی امور اپنا تار پار شو گرے کو لے تار پار دعا گانے کو لے اختیبہ منت بچیرہ کی لوی کی تلویشوی تادا وادو ش او تا بي بی بيوليو او, او, او تا بيتو الله جوړ کا مور اپلار تا راشم نه قرآن کي د مور اپلار باركه الله سو يو و وسانا الانسانا او تا حکم کړي مونږه انسان سارا انسان تا چې مور اپلار سربيستان کو يو سورته انعام ايت نمبر 151 وګوره سورته انعام ايت نمبر 151 قل تعالی قل اعلان کا انبیرے سلام ایتو آیا تعالی چر اشیا اتلو چذ اول علم پتہ سبان آغا چ حرام کړي راستاسو لا تشرکو به شیئا الله سره شریک مو جوړا وایم و بالوالدین احسانا تمور بل سره احسان کوایو تمور بل سره احسان کوایي و مور بلار خپانه کوي سورہ النساء ایت نمبر 33 وګورئ سورۃ النساء فق درس نمبر آیات سورۃ النساء ایت نمبر 33 <تصح> <تصح> و عبد الله ولا تشرکو به شيئا وبالوالدين مو رپلار تر احسان کویا مو رپلار خپانه کې مو رپلار اونره کې مو رپلار ته کنسلو نه کې مو رپلار ته جوابو نه ون کې وب الوالیدین احسان تمو رپلار تر احسان کو او قدر به الا درجی جلاتانه یو یا دواړه خورې واغوندې وب الوالیدین احسان او دا بیا الله وربرې مو رپلار فر احسان کو چې تاسو مو رپلار نیو بچا سره وَبِالْوَالِدَيْنِ اَسْحَانَ سُورَةِ بَقَرَى آیت نمبر دو سو پند رہو گو نمبر دو سو پند رہ يَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِنْ خِيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ تَعَسُوا جِسَبْ مَالْ خَرْجْ كَوَيَ خِيْرَاتْ كَوَيَا نُفَا مُورَ اور دا پلار اپ لار پا وڑو کیوڑو کیسیس بادم دیر خوش آلی کی دیر دعا گانے کیا ما انفقتم من خیر ان فلیلوالدین چس خرچ کے وے پا مور اپ لارم خرچ کے وے بقرہ آیت نمبر ثریت یو گو رہے سورت بقرہ آیت نمبر ثریت سی دریتی آیم نمبر آیات وَإِذْ أَخَذْنَا مِيسَاقَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَا إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اَسَّانَا دَا مُورِ پْلَا سَرَبَيْا اَسَّانَ كَوَئِيَو حدیث پاک کے راضی بخاری شریف حدیث نکل کر رئے نبی ریسلام نے یو کستا پوسو کو کدان ونی زتورنا محبوب عمل سرے نبی ریسلام بی پاقبل وخبانی مسکولو وی دی پس ایکم عمل محبوب دے نبی ریسلام بی دا مور اپلان سرخ بل روایت دی ترمذی کې ابو درزا رضی الله عنه روایت دی نبیر رحمت ارشاد فرمایو دا طلار د جنت درمیان دروازه ده اختیار دی که حفاظت کې او کذا yake ساق وقره دا جنت دروازه را نو که خدمت کې نو به حفاظت کول دي او که راش ورته نوې دا ځایه کول دي بسکه بل حدیث کې رازی نبیر رحمت صلی الله مفرمایي کله اولاد باندې د مور او پلار څو مور او پلار په اولاد څو حقوق نبی اسلام و تو فرمایل دا دوانه استا جنتم دی دا دوانه استا دغه دو دی کته د مور, و دا مور دا او پلار اطاعت او خدمت کی د مور او پلار د خدمت به جنت تبو او کته بی ادب کی خفکه به طاره په سم دی بل حدیث پاک کې راځي نبی اسلام ارشاد فرمایو چې کم کس دا الله د پاره د خپل مور پلار تابي داری در به بدا جنت دوانا دروازی کو لوشی او چی سوک دا مورد لار نافرمان ای در بدا جہنم دوانا دروازی کو لوشی. دا وعیدات نبی اسلام ذکر کل پا دیکی او کس را پاسی دا و ایدہ اللہ رسولا و ان ظالما کدا مورد لالخلیصر ظلم کی نبیا کلا کلا داسی اومشی اولاد خیر او کلا کلا مورد لار اصلکا گشی و زامنو بان ظلم کی زامنو تراشنوی کلا و لخزت انزی کلا نو صحابیو اغا لا رسول الله کدا مور پلا ظلم کینوبیا نبی رسول الله دري درو فرمایل و ان ظلم و ان ظلم و ان ظلم مور پلا ظلم کیا کبیا ظلم کیا کبیا ظلم کیا او ته بیا خدمت کې بل حدیث پاک کرا دی چې کم یو زوی فلمور پل یا پلاار ته دا رحمت چټ په نظر سرګوی دا هر نظر بدله کې وته دا مقبول حت ثواب ملایويږي سونه خوش قسمت دي هغه خلک چې مور پلار یې ژوند او سارا غرب او ماخام خدمت کوي دا رحمت او شفقت په نظر هغه مور پلار ته ګوري نو روزانه او لسونه حجو لیکلي کیږي سونه عمره او طریق لیکلي کیږي یو کاسته پوښتکې اېدا رسول الله ک سړې دره وصل پیری مور دا ګوري نبي نبي اسلام وی رسول او اجن ثواب بدر کوي الله اکبر الله دې نوي داغه خزانو کې کمی ناراضي نو مور اپلار سره الله تبارک و تعالی دا احسان حکم کوي کله تا مور اپلار مجبورای نبیا بتداي په بی دي نه کې خبره نه مني نارنګي زکه دا مور داږي چې دا انسان لوم بنې درزګایې د پدې کې اشاره د دې طرف ته چې کله مور اپلار سره دونه دا احسان حکم دی زکه دا مور اپلار داږي د دا لومبه مدرسې را دا رنبنی در ازگا دا دا در ازگا چه سونا مایاری سونا ایمان والا سونا پاکیزا ای دونه با اسلامی معاشر قیام ترازی بیا هاو دا افرال و تیاری د ما شموالی دا تربیتا دیلا مورت لا تا دیل زیاد دخل دی یو صحابی راگ دا نبی اسلام خدمت کے حاضر شو چه ایر الله رسولہ غمان دیلا بوده مور دا ما پر ای قلو گوبا نگر زولا حتی دا سه وقت که دا سه کانی را غلیو چې آغیز ما دا اخپیس وزولی دارنگی آیا مارا حق پورا کو کنا نبیر سلام و توفرمی چه کلت پیدا که دی ستا مور با نکم تکلیپو آغسلی کو تا ستا دا خدمت نیرسدلی آغسلی کو تخا ترا مورت لار حق پورا کول دارنگی دا مور پلار د اولاد په تعلیم تربیت کې غد کرداری امام بخای وحمد علی پستر گنا بیناو مورره دعاګانې کولې الله تبارک و تعالی بیا بينا کو دارنجي بابا فرید غنشک رحمت الله علیه ولی علی پیر شوی خلق بو تراله او مال دعا وکړه هغه بو ته تاسو له دعا کوم ټول به تمام مور له دعا وکړي دې ته څه وی وی د اجمال دونړ خلک نه د ادی دعاګانو در خاطره د دې د د مور دعاګانې ما شاء الله دما مور تربيت کړو مال دین زه که تاسو می تاسو لمبه زم <سلام> مورتا زم ما د مور د لپاره دعا وکي اغه درې کسان په سفر روانو اغي په غار کې گیر شيو او بیا اغي الله پاک تطبل اعمال وسیله کول نو یو کس پکې د خپل مور د لار ته خدمت کړو اغه وسیله کا او بیا هغه لهونځات شي دارنګي معاویه بن جاحه من روایت دی اجاہ ما د جہاد د پاره اجازهت اغستو نبی اسلام په فيه ما جاهد د یو مور خپل خدمت تيسار شاع عائشه رضی الله عنها فرمای چې نبی رحمت الله والسلام یو فرمایو ته خوب مې اولي دو چې په جنت کې ما او په جنت کې مې د قران आवाज نه چانه اورو او د قران لستو ډخوري انداز سره ماجدا سوق ده الله باندې چې په جنت کې قران شو د حارث بن نعمان دی دا فارس بن نعمان دی دو بیوی لري شو او بیا نه به اسلام وی د مور خدمت او طاعت د فیصدی سی چوغورا هغه جنت کې قران لولي د مور لپاره خدمت دایو د دا نړی او عظمت والا کار دی مسلم شهید کې حدیث دی جبرئیل امین چراغلو د رمضان په مسائلو کې بار بار بیان شوی جبرئیل امین راغلو نبی رسول درې کړه ته امین ویلو وایی که تاسو چې د مور لار خدمت دی اونکړي د مور پلار د خدمت په وجه جنت حاصل نکي جبريل امين و دې تباشي نبی رسول الله وي او داته کسان دا الله د رحمت نه لري د مور پلار خدمت نه کوي دا رنګه کچارت مور ژوندنیو نبات د ترور خدمت پکار دی یو رات نبی ر ناستو ناس یو پدې کې نبي دے سلام و سلام پاسید و زر و سادر او غواړو صاحبو چې دا څوک دي هغه چې معلومات تو کو بی بی حلیمه سعدیہ رضی الله تعالی عنہ حضرت الکببان دي مرکز تختې ډیرے وی خپل بانی کریمن جاری کیدا چې کله کریمن جاری کیدا نو نبی دے سلام ته ملګری جو سچل وسورو به مورې جوان ډیرہ به او مورې جوان ډیرہ وی ته مورې فونا فاطمه ګلې دا چې معلومات نوې د خدود لزاره ترجیح ورکوله بس د خدود ټول خدمت مونږ دلته ومنترپ کې ختمنا نبی اسلام مرګو ته له شکر له لیمه سوځو بیا دا رسول په سوځولو خو د مسود نه راغلي نبی اسلام د 3 نماز کې نو د غوټ کې بسوږي بيغماف کو او خپلې باندې رحمت کليما رويتهلا په دا مور په دیات زیات خدمت کوله دا د قدر اعلی غیراشی چې دا انسان نه الله پاک دیوالي امور اپلار دواغان اکول تفسیر قرطبی کیا واقعا را اجابی بین عبداللہ رضی ہون روایت یو او کسو دا نبی اسلام خدمت کرالو او شکایت او کو یو زویر آگئی ایدھا ما ایدھا اللہ رسول اعظام اپلار دی ٹول ما لیران واغس کو او دا چل دی پلار اصر ظلم کی زیادی کی رس را نبی ری صلاة و سلام فوراً پلار دی روغواڑا اگا پلار دی پراتلو دغه وخت جبرئیل یې من تشریف راولو نبی له سلام ته وجد خپل راشی کنا وې و توه جتا سره دې ځوی چې چاړو کو اس تا وخت کې دایسته مصری غو ته کړې وی غليږي وای اغه صرف بل څامن سرپ تازه ان تر بن بن کړی بل چا نه وردل کله کله څلې خپشي نو دات شيرو شاعریه مصریه مصری شوړو کی چې کله د سرید الګ د خپل راشی نو ورته تا غ مصری وایا غاشع چې صرف تاسو بل چا نه اکثری اغالق پل پلار راوستو نبی ری صلی اللہ علیہ وسلم توی ایکا که استاد آزویستا شکایت که او تر دو دا مال اخلی لارو طوی چه زبر آمال کم زی خرچکو ما. او در رجز آمال زوال ما نداب زکم زی خرچکو ما اخیر دادم دا مور دا پاغبان زی خرچکو ما نبی ری صلی اللہ علیہ وسلم تبیوی تاک کلیماتو با جی صرف تاکو گونو اگو ایدہ اللہ رسول اللہ پر حرمہ ملکی در پتا ایمان دی در اونگ پتا ایقین دی او دا یا معجدہ کی دیشی نبی اگی جی ما دا اشعار بیلیو چی حقیقت داری دا, دا ما گرم نه نوری دلی اگا اشعار داو ایدہ کارا ما سر زوی اگا چیل چار کاؤ نو اپلار دا اشعار بیلیو غزوتو کا مولودن و منتو کا یافعا غزوتو کا مولودن و منتو کا یافعا تو غلو بما اجنی علیکا و تنخلو دا دیزیو سر چیل چاکاو نو پلارے میں سرشو اے زمازویا پوڑی کو علیکی ستارا پارا منڈ والے ستارا تولی زمدارے مو پورتکڑے وے ستارا خوراس کاک دک کمایے دا پارا منڈ ترلے والے ازا لیلتن زوافت کبی سقم لم عبتو اس سقمی کا الا ساہرن اتم الملو زویا پکاله بته د اسپینه جوړه شوي نو ګورم بټو شپشو ګر کولو بې کاره بو زويا توس دات شوي توس منتبرندې کې جوابو نه راکه تاخذ اريد ك ان المتروك دونك بالذي تركت به دوني فعيني تملو ګويا چې دا بيماري پتا نه ده د بيماري پمنګ ده بنګ بدله جلا کول ټول شپا تا خا فريدا نفسيا له کا وانها لَكَنَّ عَلِمُوا أَنَّ الْمَوْتَ وَقْتُهُ مُؤَجَّلٌ أي زويا مون سره با يره وج زوي مو ته مړل نه شي اگر چې مرګه 파ره وته مقررو نو زويا توس مون سره ده چې فلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَايَةَ الَّتِي إِلَيْهَا مَدَّيْتَ مَا كُنْتَ فِيكَ وَأَمِدُّو أي زمازويا چې تاسو هغه عمر دراورته دي کنه چې دا کم عمر من ارمان کو چې زيوږه خير زلمي شي واده بي چې هغه وخت تر وجه عیتا جزائی غیل زتا و فزادا تن کانک انت المنعم المتفضلو نو تام من تبدل په سختې سره او په سختو خبرو پر ټل سکندل سره ناکا غوجه په تا باندې مونږه ستانه نه بلی دات معلوماتي کی ته د مونږه پلاړې فل یک اذا لم تر حق ابوتی فعل تکل جار المصاقب یفعلوا ای تا د پلاړواله حق ادا نکړې شو او کم د کم دا یو گاوانڈی پسترگاہ بیراتا کتی دیو کانا فا اولی تنی حق الجوار ولم تکن علی بی دون مالک تبخلو کم اس کم دا گاوانڈی حق بدرا کلیو پا دی حق کیو باید بخل نکار ناوستو نبی ری صلاة والسلام چه دا اشعار غوری دو اغزیو لده گریوان نرونیو او تبی انتا و, و. مالک لی بی کتو اس مال طول دا مال تولی دا تلالی دا اشعار کتاب دا کې. دا د اميه ابن ابي الصل شاعر طرف ته منسوب دي دا د عبد العاله اشعار دي څوګي دا ابو العباس اعما قرتبه حاشيه کم په دې باندې تفصيل کړی دي او مور پلار دا ته خفانه کئ دل ته من لا ذکر کئ او وقذر ربک الله تعبدو الا اياه وببالوالدین احسانا دا مور پلار تریا استان کوا مور پلار خفانه کئ وی دیساری خدایی تمہیں لے نہیں سکتا ایک ماں کا بدل تو بھی مجھے دے نہیں سکتا علامہ اقبال مور و فادشوہ اغیو مرسیلی کلیوہ دیر جراوالا وی ایدھا ما مورے کس کو ہوگا اب وطن میں آہ میرا انتظار کون میرے حتن آنے سے رہے گا بے قرار ایدھا ما مورے تلارے خور دیواغن دولے زما بوسوک انتظار کئی دا زمان خط اساری کی صبح بیکراری گی ای زمان مورے, تا زمان تربیت کړو تا زمان د پار شو گری تا زمان د پار سخت برداشت کلو تا زمان ورع بولو بالپاکول تا زمان خدمتو نکلو او چې کله تا بویز ما زامن بلویشی الله برا و لیوارونا او چه او چه از کلا من را ظلمی شو منستا دا خدمت شو ای موری تلال تارا نخوا رو آغندولی وبالوالدين احسانا تمور پلا سره احسان عمر بر تیي محبت میری خدمت گر ہوئی جب تیری خدمت کے قابل ہو گیا تو چل بسی وقذر ربك الله تعبدو الا, إِلَّا اياه وبالوالدين احسانا تمور پلا سره احسان کويو اما يبلغن عند الكبر کورسیږي سموځوټیا کې اها ابو داوالتا یو د دین یا دواړه نفلا تقوله ماوفن د دې په مخ کې اونقدرونه کې د دې په مخ کې کلمه د حقکانقدرونه وای دا نه چې ترال د زبار استړی را لري د دفتر نه د پټ نه د مزدورین او خلذل قد بقدرت بد سورو کو او ترنه په مور د سترګې رويستي پلار د سترګې رويستي مور اتلا استا مور اتلار دی خودی را دا خودی مقام ورکوا و دا مور پلار نی خوزیات مقام ندیکنن فَلَا تَقُلَّو مَا اُفِن مَوَا اِم مور پلار تَوُفْكَ دَرَو او که کلل دا مور پلار لخه شو او دا دیده نمه جو آخ اوختو اولاد دفارا بس پوش د اولاد با طولو مرسروالی بروالی یو زکر دا مور پلار مین اولاد سرا دا بغیر دا لالچنا بغیر دا نه یو والله ته پولله ما او فین تم تهدي لره اوس کا داره والله تن هر هو ما زورنم وله م کووه موره پلارو او دا انسان عجیبه پطرت دی چې دی کلله معشمی نا جوړه کېږي بیماریږي دغې دپاره پیسې ناغې د پپار ټولې منډې تلې مور پلار وئ بیاره دره تعلیم وخه شي نومن د تلې مور پلار پیسې لږی پیسې لګي دغه د سکول او دغه د جامعو د هر څو او ګرره د اولاد لګون ته نو کاري او ته ملوفي یو پنځوسه یا یو 5900 روپيه موط لا تا ورکی ډره خرچه ورکو نه څو ټولو مریض بادي خو مور پلاړ دا نه وي چې د ما پیدادو نه عمر لګښوي دی اداغه ارث ییری شي ها دې هغه کعبۃ اللہ وی نه کنا فلا تقل لهما اوفن دیر بدبخت ری اخلاق چې مور پلاړښتره مور فلا تقل لهما اوف ثمايا دي توب کدار ولا تنهرهما مودلارته زور نهو نک اوف یاو کریمه د حقکان کی مراد ده یا بادی وای کله کردا کل بچی استلی چې شی دی راشی یا سیدا مورمکه اوف اوف اتیس ویلیږه نو مور پلار په دین خپکیږي بجیده می تکلیف دی لکه ډیر مورې اولاد راشی پتر نیبا می خولی اول ذر ذر پاګي کي ځان سره راجوکې مينو وتور کي مانتاو وتور کي فلا تقولوا ما بين ولا تنهرهما تاسو مو اي ولا تنهرهما مور خپل ار ته زور نه نو کوي وکول لهما قولا كريما واي دي تا وينه ادب مور خپل ار مخ کې مور دیوازو کي جي دای مخکي پته دا ل خبره مګا او قل له ما قولا كريما او اي ديتا وينه ادب نا کا او قيل له ما جناز ذل من الرحمه او خوشکا دي لرا او خوشکا دي لرا جناز ذل اغا و زرد شفقت دوا جنا دير عاجزي كه وای په مخکي رب ارحمهما كما دا دوا مور خپل ار رب ارحمهما اے زم ما ربا ارحمهما رحمکه زم ما پر مور خپلار لکه چې زم ما په لکړ په لکړ د وळी کوالینا وړ د شپې برا پاتید نو خوب زم ما را پاره نکولو زم ما دو خوب نکولو اگر زم بول براز به پا کولو که دارنګي کدمه تلایبه د پجې مګې لم ده